Шість. Не встигши нічого й утямити до пуття, Тереска побачила, як несподіваний знайомий розчинився в натовпі студентів. «Косить підлінча», – подумала вона. Я перестав писати і подумки з нею погодився. Буквально знізвідки на блокнот упало сонечко. Я розсміявся.